А я оце збирався сказати їм, куди податися. Та бачиш, не встиг. Ноги, бач, не тримають. Людський голос межи звірів. Хлопці скрадалися між городів, мов двійко злодіїв. Бо хто його знає, Побачить, якийсь сусіда спіймає і відведе до пана. Бо ж пан велів нагородити тих, хто їх спіймає. За селом хлопці зупинилися. Над їхніми головами з писком миготіли кажани. У високому небі холодним сяйвом мерехтіли зірки. З лісу долинув стривожений голос оленя. Ну, і куди тепер? запитав Сенько. Грицик відповів не одразу. А й справді, куди податися? Ну, в селі, звісно, лишатися не можна, і неподалік від нього теж, бо слуги пана Кобильського можуть повернутися з собаками гончаками. Тож треба було відійти від села якомога далі. «Підемо до сторожового дуба», – нарешті вирішив Грицик. Про сторожовий дуб у Воронівці знали всі. Він стояв на півдорозі до Сули і був набагато вищий за довколишні дерева. З його вершини можна було побачити геть усе. І те, що робиться біля Сули та Дніпра, і очерети вовкулацького кута, і саму Воронівку. А коли добре придивитися, то можна розглядіти навіть Канівецьке городище, де мешкав пан Кобильський. Старі люди казали, нібито колись на місці Воронівки стояло місто Римів, а в ньому була велика сторожова застава. І на цьому дубі завжди сидів дозорець. Коли вилізти на дуба і гарно придивитися, то можна було помітити, де саме він сидів. В одному місці гілки перетиналися так химерно, що можна було навіть лежати. От тільки видиратися на нього було не так вже й легко. Стовбур у дуба був рівний і такий товстий, що й у чотирьох не обхопити. Проте воронівські хлопці сплітали із дикого хмелю мотузку, Закидали її на нижню гілку, а потім, мов білки, видиралися на вершечок дуба. На щастя, мотузка звисала майже до землі. Хлопці наламали токий дрібний гілочок, аби їм було м'якше. Тоді вкрилися свиткою, притислися один до одного і поринули в сон. Проте проспали недовго. Зненацька з глибини лісу до них долинув жахний рев. Йому у відповідь озвалося моторошне виття. А ще за якийсь час під дубом, з хрюканням і вереском прогупотів гурт свиней. Вони поспішали заховатися у плавнях. Мабуть, від вовків утікають, висловив здогад Грецик чи від ведмедя? А він сюди не забереться? запитав Сенько. Не забереться, заспокоїв його Грицик, котрий знав усе на світі. Дорослі ведмеді по деревах не лазять. По тому Грицик згорнувся клубочком і замить солодко засопів. А Сенько заснути вже не міг. Він раптом відчув, що над ними нависла небезпека. «Ну гаразд!» – роздумував Сенько. «Дорослий ведмідь по деревах не лазить. А на Хлопець пильно вдивлявся у темряву. Туди, звідкиля нещодавно, долинуло жахливе ревіння. Зненацька йому привиділося, ніби там щось блимнуло. На якусь мить щезло, потім знову блимнуло. Проте вже в іншому місці. «Грицику!» – прошепотів він. «Глянь! Щось світить!» «Де?» – стрепинувся зіснув Грицик. «Он там!» І знову зблиснуло. Тепер вже майже біля землі. «Дика кішка!» – ледь чутно мовив Грицик. Ох, коли б не полізла до нас...» Санько зіщулився. Він чимало чув про диких кішок, хоча й скидаються на звичайних, проте набагато більші, за розміром майже як вівця. Хвіст у них коротенький, а на вухах китички. А що вже лихі? Заляже на нижній гілляці й чатує на здобич і отямитися не встигає, як уже лежить на землі з перегризеним горлом. Два роки тому таке трапилося з Саньковим сусідою, дядьком Сверидом. А він же не якийсь там хирлявий дядько був. Двох татарів подолав під час останнього нападу. Нараз два вогники щезли, і до хлопців долетів звук м'якого стрибка на землю. Тієї ж миті повітря розітнув зляканий писк. Мабуть, дика кішка на когось накинулася. І справді через хвилю до них долинуло задоволене мурмотіння. «А, тепер не страшно», – сказав Сенько. «Вона вже сита». «Хто зна», – заперечив Грицик, – «вони ситими нападають». Схоже, він мав рацію. На землі знову зблиснуло. А за тим Санько розглядів сіру пляму, що рухалася у бік сторожового дуба. «Ой!» – раптом злякано прошепотів Грицик. «В нас же і зброї нема!» І справді хлопці так поспішали, що не взяли нічого з собою, ні ножів, ні луків. «Що ж робити?» запитав Сенько. Не знаю, відказав Грицик. Він і справді не знав, як бути. Мабуть, вперше у житті. Під сторожовим дубом почулося шкрябання. Скидалося на те, що дика кішка гострила кігті. Згодом сіра пляма повільно поповзла по стовбуру. У грецикових руках якимось дивом опинився сухий штурпак. Але що ним можна вдіяти? Санько напружено вдивлявся у сіру пляму, котра піднімалася вгору. «Не лізь!» – подумки умовляв він її, як ото нещодавно курчат на своєму подвір'ї. «Ти ж сита!»